І коли тільки третина персоналу виявила бажання переїхати у нове місто енергетиків, для адміністрації постала проблема роботи з кадрами. Керівники хотіли б мати точну, прискіпливо-об'єктивну пресу про пресу, яка не дає їм змоги нормально, без психологічного ущербу працювати. Спотворює факти, створює моральну напруженість і без того украй складної ситуації навколо ЧС. Колишній працівник реакторного залу, а нині парткому, Геннадій Олексійович Коряка, популярно і в'їдливо коментував інні окремі деталі дилетантських публікацій, не пошкодувавши навіть авторитету Легасова. А що вже говорити про необстріляних філологів та журналістів, які рвонули у бій з атомною енергетикою, не знаючи, бодай, азів, складного навіть для спеціалістів питання? Інна два роки ретельно готувалася до цього відрядження. Вивчала літературу, розмовляла з фахівцями. Вже тут, в Чорнобилі, з вмираючим серцем бігла до кіоску, щоб захопити сенсаційну посмертну публікацію нотаток академіка Лігасова. Сподівалася, що нарешті остаточно розставить крапки над «і». І що ж, який людський фактор заважав їй приєднатися, не роздумуючи, до Всесвітнього хору протесту проти використання в енергетиці мирного атома. Олесь, його колеги, їхня віра в те, що забороняючи вже випробувані світом досягнення науки, суспільство добровільно повертається назад до печерного віку. Яка чудова тоді і безпечна була екологія. То блюзнірство дорікати їм, що страждання і сумніви. Видовище зони Чорнобильського апокаліпсису, голосіння тисяч одірваних селоміць від рідної землі, позбавлених домівок людей, і святого права їхнього вертання до рідних могил, у лоно своїх кладовищ, де віками ховали дідів і прадідів, що все це не ятрило душі Інне. Того й приїхала вона сюди, що не знаходила спокою у Києві, що і рік, і другий, і вже, мабуть, поки й віку, болітиме їй цей пекельний Чорнобильський синдром. На першій же прес-конференції, де їй випало бути, директор ЧАЕС Уманець, якось болісно, аж ніби вистраждано, дивлячись на іну, яка сиділа між німецьких журналістів з товстим блокнотом нотаток, говорив про визначальний у будь-яких присудах моральний фактор. Ніщо нам у нашій нелегкій роботі не заважало так, як необ'єктивна інформація. Зі Славутичем Інна розібралася. Вона спробує допомогти Надії Іванівні. Хоча знаєш, що постановка питання про переїзд до Славутича була на рівні парткому, фронтової, або ти переїжджаєш у нове місто, або ж залишаєш станцію. Декому доведеться покласти на певний парт квиток. Комуніст має бути комуністом, так було сказано на парткомі. Можна тільки уявити, як жорстко належало працювати на стабілізацію колективу, на створення нового колективу в екстремальних умовах, адже старики можуть і не їхати в Славутич. Коряка вжив саме це слово, говорячи про ветеранів станції, практично молодих ще енергетиків, які з першого дня роботи станції, живучи в Прип'яті, знали, як не швидко будується місто, все необхідне в ньому для нормального життя. Але вони – це золотий запас досвіду, вони мають навчити новий персонал, і без них не обійтись. Тих же, які не являють цінності для ЧАЕС як спеціалісти, належало би жалю звільнити. Інні не хотілося застрівати на цій внутрішній проблемі, по-справжньому важливі лише для причетних до неї, хоча вона тонко відчувала скільки стресів, понівечених доль і ось такого внутрішнього тремтіння відчаю загнаних у кут, викинутих, мов вибуховою хвилею і звичного життя людей уже не знайдуть себе в іншому житті. Чорнобильський синдром як проблема маргінальності, уявила вона собі варту роздумів тему, і, як завжди, коли її схильний до абстрактного теоретизування розум заносився у високості, вона силомість залізною логікою конкретної доцільності відрядження повернула себе на грішну землю. З жінкою-психотерапевтом розмова була практична і не тривала, тим паче, що та кудись поспішала. Немає достатньої апаратури для діагностики психофізіологічної готовності персоналу до праці, немає певності, що емоційно-вольове тренування ЕВТ, сказала вона, ефективне у кожному випадку. Коли після аварії станційникам доводилося працювати по 20 годин, по обіді багатьох уже зморював сон. І масажисти змушені були обслуговувати операторів БЩУ, блочного щита управління, розшифровувала для редактора Інна, просто на робочому місці. Мовилося ще про сауну для оперативного персоналу. Та щойно Лідія Олександрівна почала рекламувати діплікатор Кузнєцова. Після 20 хвилин процедури ефект, як після тривалого відпочинку. Інна всміхнулася. Цей ефект вона возила з собою у дорожній сумці, був він з нею і в Чорнобилі, бо після автокатастрофи вона вже ніколи не була певна, що зранку підведеться зліжка без сторонньої допомоги. Тепер чекала на розмову щиця, стиснута як пружина, жінка-боєць, як з першого погляду на неї визначила Інна. Якесь відчуття підказувало, що бесіда з нею буде довша і не така проста. Тетяна Андріївна, з виразом торжествуючої справедливості поклала перед журналісткою товсту течку і почала виймати з неї... — Що це, грамоти? — Інна здивувалася. — А тож, подивіться, оце все моє життя, і я вожу його з собою по світу як дурна.